Kapittel 27 Og Jehova fortsatte å tale til Moses i det han sa. «Tal til Israel, sønner, og du skal si til dem, dersom en mann bringer et spesielt løftoffer av sjeler til Jehova i samsvar med den beregnede verdien, og den beregnede verdien skal gjelde en mann som er mellom 20 år gammel og 60 år gammel, da skal den beregnede verdien være 50 sekel selv etter det hellige sted sekel. Men hvis det er en kvinne da skal den beregnede verdien være 30 sekere. Og hvis det er en som er mellom fem år gammel og tjue år gammel, da skal den beregnede verdien for en av hanskjønn være 20 sekere, og for en av hanskjønn 10 sekere. Og hvis det er en som er mellom én måned gammel og fem år gammel, da skal den beregnede verdien for en gutt være fem sekel søl, og for en pike skal den beregnede verdien være tre sekel søl. «Hvis det er en som er 60 år gammel eller mer, da skal den beregnede verdien, hvis det er en mann, være 15 sekel, og for en kvinne, 10 sekel. Men hvis han er blitt for fattig til å kunne betale den beregnede verdien, da skal han stille vedkommende fram for presten, og presten skal verdsette ham. Etter vad den som avlegger løftet har råd til, skal han verdsette ham. Og hvis det er et dyr, et slikt som en frambærer som offergave til Jehova», blir alt av det som han gir til Jehova noe som er hellig. Han kan ikke skifte det ut, og han kan ikke bytte det ut, et godt med et dårlig eller et dårlig med et godt. Men hvis han noensinne bytter det ut, dyr med dyr, da skal både det selv og det som det byttes ut med bli noe som er hellig. Og hvis det er et hvilket som helst urent dyr, et slikt som en ikke skal frambære som offergave til Jehova, da skal han stille dyret fram for presten og presten skal verdsette det, om det er godt eller dårlig. I samsvar med den verdien som presten har beregnet, slik skal det bli. Men hvis han noensinne vil kjøpe det tilbake, da skal han i tillegg til den beregnede verdien gi en femtedel av den. Hvis nå en mann helliger sitt hus som noe hellig til Jehova, da skal presten verdsette det, om det er godt eller dårlig. I samsvar med hva presten verdsetter det til, så mye skal det koste. Men hvis den som helliger det vil kjøpe sitt hus tilbake, da skal han gi en femtedel av pengesummen av den beregnede verdien i tillegg til den, og det skal bli hans. Og hvis det er noe av sin eiendomsmark en man vil hellige til Jehova, da skal verdien beregnes i forhold til dens utsed. En homer byggsed beregnes til 50 sekel selv. Hvis helliger sin mark fra jubelåret av, skal det den koster være i samsvar med den beregnede verdien. Og hvis det er etter jubelåret han helliger sin mark, da skal presten regne ut prisen for ham i forhold til de år som er igjen til neste jubelår, og det skal gjøres et fradrag i den beregnede verdien. Men hvis den som helliger marken noensinne vil kjøpe den tilbake, da skal han gi en femtedel av pengesummen av den beregnede verdien i tillegg til den, og den skal være hans for godt. Men hvis han ikke kjøper marken tilbake, og hvis marken blir solgt til en annen man, kan den ikke kjøpes tilbake igen og marken skal, når den blir fri i jubelåret, være noe som er hellig for Jehova, som en mark som er viet. Den skal tilfalle presten som hans eiendom. Och hvis han helliger til Jehova en mark som er kjøpt av ham, og som ikke er en del av hans eiendomsmark, da skal presten regne ut for ham det beløp som den skal verdsettes til fram til jubelåret, og han skal gi den beregnede verdien på den dagen. Det er noe som er hellig for Jehova. I skal marken gå tilbake til den han kjøpte den av, til den landet tilhører som eiendom. Nå skal hver verdi beregnes etter det hellige sted sekel. Sekelen skal utgjøre 20 gera. Men det førsteføtte bland husdyrene, det som er født som det førsteføtte for Jehova, det skal ingen man hellige. Enten det er en okse eller en sau, tilhører dyre Jehova. Og hvis det er blant de urene dyrene, og han skal løskjøpe det i samsvar med den beregnede verdien, da skal han i tillegg til den gi en femtedel av den. Men hvis det ikke blir kjøpt tilbake, da skal det selges i samsvar med den beregnede verdien. Og ikke noe som helst som er viet, som en mann måtte vie til Jehova for tilintetgjørelse blant alt som er hans, kan selles, enten det er av mennesker, eller dyr, eller av hans eiendomsmark, og ikke noe som helst som er viet kan kjøpes tilbake. Det er noe høyhellig for Jehova. Ingen som er viet, ingen blant mennesker som måtte bli viet til tilintetgjørelse, kan løskjøpes. Han skal ubetinget lide døden. Og hver tiende del av landet, av landets sed og treets frukt, tilhører Jehova. Det er noe som er hellig for Jehova. Og hvis en mann noensinne vil kjøpe tilbake noe av sin tiende del, skal han i tillegg til det gi en femtedel av det. «Når det gjelder hver tiende del av storfe og småfe, alt som går forbi under hyrdestaven, så skal det tiende dyret bli noe som er hellig for Jehova. Han skal ikke undersøke om det er godt eller dårlig, og han skal heller ikke bytte det ut. Men hvis han noensinne vil bytte det ut, da skal både det selv og det som det byttes ut med bli noe som er hellig. Det kan ikke kjøpes tilbake.» Dette er de bud som Jehova ga Moses som befalinger til Israels sønner på Sinaifjellet.